Не можна поки що, а до чортової долини він знову навідається. Не забути йому вогняного клубочка, милої хатки, привітної ветхої бабусі з молодими ласкавими очима. Сумніви! Не встиг Славко переступити перелазу, як до нього з-за сосни кинулися прі з Ліною. Дівчина – Торсили його за руку, зазрали в обличчя, удавна сердилася. — Я так переживала за тебе? — Так переживала. І баба хвилюється, і батько. — Вже встигли розбазікати, — бовкнув Славко. — А як же? — захихікав Прі. Йому було незручно, він хотів виправдатись. — Ми ж хотіли як краще. — Щоб було краще, не треба кидати товариша в біді. От тебе, Ліночка, я такого не чекав. Ми не кидали, — одрізала Ліна. Це ти нас кинул. Дреманув світ за в гущавину, а ми потім блукали по всій карані. Я ще й винен. А хто ж? Та хай буде. Я вже не гніваюся. Ти щось знайшов чи ні? А, а хіба що? Максим Іванович де? Дехто вже повернувся, чекають нас. «То як, ти бачив щось, чи ні?» «Може, і бачив, а може, й ні», загадково сказав Славко, прямуючи до хати. «Не мороч голову!» Заскакуючи поперед нього, защебетала дівчина. «Кажи правду!» «Дай зайти до хати. Бабі покажуся, а тоді до школи гайнемо». Баба Оришка напала на Славка, батько докоряв йому хвилин з десять, доки син сидів за столом, і не минав щирі п'яної миски густий запашний борщ. Чого тебе понесло у ті вирви самого, куди люди й не потикаються? Геройство своє виставляєш, що, може, дикому кабанові на зуб закортіло потрапити. Де ж це бачено вночі бродити по чортовій долині? Якого дурня там шукав? Та боліда ж, озвалася від порога Ліна, нас Максим Іванович відрядив.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 Сумно мугикнув Максим Іванович з-під примружених брів, дивлячись на Славка, «а я на тебе сподівався. По-моєму, саме там, біля Чортової долини, упало».